Одне слово «щодень» – то було гірше, аж поки мене не викликали до ректора. Я вже передбачав, яке лихо може статися, коли я піду в сюртуці, тому з'явився в самому жилеті. Як же розгнівався ректор! Він подумав, що я хочу з нього посміятися, і накинувся на мене, сказав, щоб я через тиждень з'явився до нього, в звичайному, пристойному сюртуці. А то він безжально накаже мене виключити. Сьогодні термін кінчається. О, я нещасний! О, проклятий проспер Альпанус! Стривай! Скрикнув Бальтазар. Стривай, любий друже Фабіане. Не лай так, мого любого, дорогого дядька, що подарував мені маєто. Він і тобі не бажає зла. Хоч треба таки визнати, і досить жорстоко покарав тебе за твої кпини. Але я прийшов до тебе з допомогою. Він посилає тобі оцю табакерку, що покладе край твоїм стражданням. І Бальтазар дістав з кишені маленьку черепахову табакерку, яку отримав від Проспера Альпануса, і дав її невтішному Фабіану. — Що мені, — сказав той, — що мені допоможе, ця дурна забавка? Який вплив може мати маленька черепахова табакерка на фасон мого сюртука? — Цього я не знаю, — відповів Бальтазар але мій любий дядечко не може і не буде мене обдурювати. Я йому цілком довіряю. А тому відчиниш табакерку, любий Фабіане. Подивимось, що там є. Фабіан так і зробив. І з табакерки випав чудово пошитий чорний фрак із найтоншого сукна. Обидва, і Фабіан, і Бальтазар – не могли стримати захоплення. О, я розумію вас. радісно мовив бальтазар. О, я розумію вас, мій проспере, мій дорогий дядечку, цей фрак личитиме тобі, фабіане, він зніме всі чари. Фабіан без зайвих слів надів фрак. І, як Балтазар гадав, так воно й вийшло. Фрак на ньому. Не наче влип, і не було навіть мови про те, щоб рукави підскакували або поли витягалися. Не тямлячи себе з радощів, фабіан вирішив зараз же піти до ректора і залагодити свої справи в новому фраку, що так добре сидів на ньому. Тепер Бальтазар докладно розповів своєму приятелеві Фабіанові яка в нього була розмова з Проспером Альпанусом, і як той дав йому засібу руки, щоб покласти край підлим витівкам потворного Курдупеля. Фабіан, який став цілком іншим, бо всі сумніви його розвіялись, почав вихваляти понад усяку міру великодушність Проспера, і пообіцяв, що й сам допомагатиме, як тільки може боротися з Чаклунською силою Синобера. Тієї миті Бальтазар побачив із вікна свого приятеля, референдарія Пульхера, що дуже засмучений завертав за ріг. Фабіан на Бальтазарове прохання висунувся у вікно і гукнув референдарієві, щоб той зараз же завітав до нього. Тільки но ввійшовши до кімнати, пульхер вигукнув Що це на тобі за чудовий фрак, любий Фабіане. Але той лише сказав, що Бальтазар йому все пояснить, а сам помчав до ректора. І коли бальтазар докладно розповів референдарієві, що сталося, той сказав: саме тепер і настав слушний час убити огидного виродка. Знай, що він сьогодні врочисто святкуватиме свої заручини з кандідою, а пихатий Моштерпін улаштовує велику учту, на яку запросив самого князя. Якраз на цій учті ми вскочимо в професорів дім і нападемо на малюка. Свічок там не бракуватиме, щоб негайно спалити осоружні полоски».